Basme în limba română Scufița roșie A fost odată ca niciodată o fetiță mică și drăguță care trăia într-un sat. Tot timpul purta o scufiță roșie și de aceea oamenii îi spuneau scufița roșie. Scufița roșie! Scufița roșie! Scufița roșie! Da, mamă! Sunt aici! Ce faci? Iar mănânci ciocolată? Nu, mamă! Hot o mancă mică! Dute Fuguța până la casa bunicii cu coșul ăsta Bunica nu se simte prea bine Îl duci, tu te rog? Da, îl duc Dacă îmi dai... niște ciocolată? Tu ești un monstru al ciocolatei! <laughs> mama îi dădu niște ciocolată Dar ia aminte! Tu ești prea vorbăreață! Nu vorbi cu străinii pe drum! <laughs> Bine, mamă, nu o să vorbesc! În timp ce scufița roșie se îndrepta spre casa bunicii, început să cânte. Bate vântul frunzele, se învârtesc moriștile, rândunica așa zboară, iar eu trag zmeul de sfoară. Rândunica Așa zboară, iar eu trag zmeul de spoară La, la, la, la, la, la, la Dintr-o dată, în calea ei apărut un înfricoșător lup mare și rău. Scufița roșie se sperie foarte tare. Aaaa! Unde te grăbești așa, fetiță mică? A, eu mă duc în vizită la bunica mea, domnule lup. Mm, înțeleg. Și ce cu coșul ăsta? Ce ai în coșuleț? E lapte și fructe pentru bunica. Mama, e foarte bolnavă! Oh, ești o fetiță tare dulce! Ai grijă de bunica ta! Unde locuiește bunica? În vale, lângă vechea biserică! Lupul se gândi la un plan diabolic de a o mânca pe scufița roșie. Bine, micuțo! Dar de ce nu culegi câteva flori proaspete pentru ah! bunica? Sunt atât de multe flori parfumate și frumoase în pădure! Wow! E o idee minunată! Bunica o să fie foarte încântată și o să-mi dea bomboane! O să-i culeg niște flori frumoase! Bine! Drum bun! Acum plec și eu! Mulțumesc, domnule Lup! Ziua bună! Scufița roșie începusă cu treiere prin pădure și să culeagă flori. Ce ospăț bun! Sunt tare înfometat! Bun, o să mă duc la casa bunicii? Întâi o mănânc pe bunică, iar apoi o înghit pe fetiță. Lupul cel mare și rău început să alerge spre casa bunicii, în timp ce scufița roșie culegea flori. Ajunse la coceaba bunicii, i la ușă. Da! Vin! Oh! Cred că la ușă e nepoțica mea. Lupul o însfăcă și până ca bunica să se deschise gura lui mare și o înghițit cu totul. Bunică delicioasă, bun. <laughs> Apoi lupul luă hainele bunici din dulap și se deghiză. Se așeză în pat Așteptându-o pe Scufița Roșie Între timp, Scufița Roșie se îndrepta spre casa bunicii Are mama o fetiță cât un gemotoc. Are mama o fetiță cu ca foc Veselă și hărnicuță unde s-ar afla Parcă e o... Când Scufița Roșie ajunse la colibă Intră în casă ah! și se așeză lângă bunică Hai! Ce mai faci bunico? Am, nu mă simțeam prea bine dar acum că te-am văzut, mi-am mai revenit parcă Oh, Doamne, ce ochi mari ai, bunico! Ca să te văd mai bine, draga mea! Doamne, dar ce urechi mari ai, bunico! Ca să te aud mai bine, draga mea! Și ce dinți mari ai, bunico! Ca să te mănânc mai bine! Nici nu termină bine de vorbit că lupul sări din pat și o înghiți pe biata scufiță roșie. Apoi, după ce-și potoli foamea, lupul se întinse din nou în pat. După așa o masă copioasă, lupul a dormit și începu să sforăie tare. Pădurarul auzi sforăitul în timp ce trecea pe lângă colibă. Cum e că a veliota consegă răsunar-te un altul? E milor eu ver cum ea. ăștă. Așadar, intră în casă, se apropie de pat și îl văzu pe lup odihnindu-se acolo. Por fi încontrei-te, seu păcădor! Așa mult timp că eu andava a tua procură. Văzu că ceva se mișcă în burta lupului și i-a trecut prin minte că lupul o înghițise pe bunică cu totul și că poate mai putea fi salvată. Așa că luă o foarfecă și începu să taie burta lupului. Tăie puțin și o văzu pe scufița roșie. Mai tăie încă puțin, iar scufița roșie sări afară plângând. Oh, vai de mine! Cât de tare m-am speriat! Era așa de întuneric în burta lupului! Apoi ieși și bunicuța, vie și nevătămată. Scufița roșie se duse repede după câțiva bolovani mari, cu care umplu burta lupului. Pădurarul îi coase burta la loc. Apoi, lupul se trezi. Se cu toții. Lupul privi în jur, dar nu văzu pe nimeni. Ieși de îndată din casă. Oh, cât de greu îmi simt stomacul. Cred că bătrâna bunică se digeră un pic mai greu. După câțiva pași, lupul se simți obosit și se trânti pe jos. Bunica, scufița roșie și pădurarul îl urmăreau. Acum era foarte însetat și se duse la râu. Când se-a să bea apă, alunecă și se prăbuși cu toată greutatea în râu. Ajutor! Să mă ajute cineva! Oh, oh, oh, oh, oh! Bunica, scufița roșie și pădurarul se apropiară de mal și îl văzură cum se îneacă. Mori! Mori, Lup Viclean! Asta meriți! Ajutor! Să mă ajute careva! A -a -a -a! Cu toții erau foarte bucuroși. Bunica a mulțumit pădurarului pentru că le salvase viața. Îl invită să mănânce o prăjitură Scufița roșie se grăbea să mănânce prăjitura Dar bunica o opri <laughs> Știu că-ți plac tare mult prăjiturile și ciocolata O să-ți dau voie să mănânci cât vrei tu Dar înainte trebuie să-i cânți pădurarului un cântec Pentru că el ne-a salvat astăzi viața O, oh, da, bunico! Azi el a fost salvatorul nostru, și eu o să-i cânt cântecul meu preferat. Începu să cânte. Are mama o fetiță cu tunghemotoc. Are mama o fetiță cu minții ca foc. La la la la la la la la la la. Cu toții râdeau și mâncau prăjituri cu fița roșie își promisese că nu va mai hoinări niciodată singură prin pădure și că o va asculta întotdeauna pe mama ei.